د الله وعلى ال <سؤال> اغا الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم باب ماصد حساس الصلاه ونيدي باب لا سمجه باب ما يوجد من عمل في الصلاه دانور جي پدي بابو ني کي رضي زاددي كلي يديات مؤصل حساترين دام ددي جزياد ددي كل جزيادة كنا نصلي مع رسول الله اسلام في شدة الحر وقديدك بها عددين بس تصوبوا في صيد عليه دام ددي كل جزيادة صيدات سجدات غمزانين بل دي تنقال لغول دام ده ده ده ده ده ده او رسط حدیث برای یا براوید که اوها هم کالنا یا اللہ منه وہ فضعتهو نماغا ذرک ده محسنه. فلا معنه ده چه زاشن اونی پزور مغوس کنز ام زور. اور یا فدعتہ نزدیک می پیدا ود یتی ونا دی میرا دا فهم دا وای چستنی تړم حدیث ما چوی د شوی دعا حقیقتا ما ز شوی د دعا تم کړو می جان فلۃ د او د دې یو مناق قال قطادا دارویت موسلان عبد الرضا فقری این او خداسابونه یتبع السابق و اد دا, دا جيش اگر کی مون د د ماتي جي اومون د ماتي بیرو سحریب ګورای حضرت مخیث خال كنا بالاهواز من په اهوازو مخامزین د نوغات الحريه منګ د حریه سره څنګه یګړي دلو په پدې ترمن کې منګو علای یور فی نهرن په کیناره د نهر فاذا یار یونسلی فاذا دا لجام دابتی بیده او واگی دابید خلاص کیو د دې سمڅه او دا به تاسو د کچلو جام چی د اسی دا دعب شروع شلو ناجره چې ده سه چهلکاو نو دره دل او ده لگه ورقسه که ده شرانهون تختیق ده کسو چې چه ده ده ده ده ده ده ده ده ده ده شروع ده ده بواد برده اسلامیو نظه ده ده دنون ده ده په چه ده خلقو کی د وی علامہ خلفه هذا شیخ الذاذي شیخ هذ الشلوق غارکی کا تبعی کا نور ترس تب کی چکو ہر کړه چې شي سمازن فائدو شو همدا ابو برده و نلدینم دے انی سمیت قولکم مارطا خبر والد لا و انی غزوت مع رسول الله 3 غزوات او سب غزوات او شهد و تحسيره ده آغا نرمی ما تا معلوموها او زد چه من کن تا عرضا امه دابطی حب الی من انا دا ها ترجعه دا مالک ها و جلت و پشی ده یا زیت و پشی استبله تاوی دا سغطه و شکوالای و تکریب ما تاورتی پیدا براوانی ما ام المومین رویت ماکی خسوب خسوب کی تیر شویده او دلتا ترجمت الباب هم پتاکی دی سی ان آخذ قطف من الجننت حین رایتو مونی جالتو قدمت اوbeta فلجام معاملات کې ډېرې اما په زړه په نه په صلاة کې د دې تحقیق مفصل مخکې شوي وو سې اڅو خبره ته د دې کې متوجي شي کتاب تفصیل د دې پژند کې زره بابات رسموم دي د دې پژند کې رفل ايدي چې صلاة هم دي خاصله من کې لري دا او همسانی په دې ټول بابون کې کمال دا کړی وی چې حکم نه دی وځ کړی باب مسل حسا فی صلات نو داینی کې دا جېزي کنه او دا وی راځه چې په دې کې مراتب دی ځنی مرتبه د جواز دی نه د کرهتی نه د حرمتی د فحاتی لکمسل حسا فی لا په یوه سشتنار دی دا دې زه هرې پنځمان دي موږ چې خیر دی خدا هغه نه علاوه شي دا حران ختایید دې له علماونه قرایته کوي دا عمر نام نه کلیو دا جابید نه حق نه ورستی نه نئی پرشاست مسمین کې د علماو اتفاق چې دا مکو کار دی شكو وا شكو cues في اس ماند member أ consurai glucose أع benim محفظ إذاً لا قنق mouth писوا أو ربي في ماند منつ test попад برد د照 و إن شاء الله ياند من المانت إن شخصي قلع ،ت هو شخصيه دا غدا بو زر خو له دا دا بو له دا رحله فاتي مسعود نو اکثر پریری مکرہ دی راشي در د دې دې در زم خبري وي یو دا کته موکه غیر سوتري تا دین دا چې ژبه ما څه وویل قبل فرعون ثلاثه دین بولهایمن حاضرهم چې مناجی आवाज وادلی شو دا ایابتی سره کېنو مصلی یبه مصلح ساته ته جاوه شو او حیی کري رسول الله صلي الله عليه وسلم ساده شو او دغه تندیماندی حصر دو وو ده هکيو او دا یی اجتماع در رمضان هر چہ مسالہ د بس تو صوب او مان دکی دغه تپ شوته شو دی په باور سو یو دره صوفه شیدت په قالوا سماع صفاو 20 نمبر محسن دې حکومت نه ذکر کړی دا حناف تر دې موافق دی محسن قوم ته یو مسله کې چې سیدا په صدې ملبوسه لابیس باقل سیده ماه پروجام سیده کئی دا دا, دا سم باب چکم امور جایز دی دا غیق اندغا امسل دی دلتے دابا وزکو محکم دا مطلع مطلع ترشوی دا دا مو نقل حرقت او درسول اللہ اسلام غمده و باب سرات عرش راش راش را شباق قنصم و سرحاد جوشتن باب مہنی حدیث تشویرین حالتر ای خبری شیطان باندې رسول الله اعظم قبضه او مهره ها پکولو سليمان علی نبی السلام دعا مخته نیولو حدیث مفصل تر شوی له باب رب تلثیر والغريم صفحه 15 به باب 75 باب نه حواله تو وضاحت شي هرڅه دا بو غزړی دی الله څنګه او د انفلات دابا قلوه سن باندې په دې کې دا بو قطاره دا کم مروي چې مسند عبدرزاق موصلي نقل کړی دی دا که څه ممور دی اېدي هغه چې کتاب د صلات رشی عملي کثیر رشی چکه کله یو سړے په خلجان دیږي یا په فرمای دیږي یا په معشوم یا پورهند چوکې دیږي زه دا یې چره مودا په وکیه البته په دې مودا په امانی مونږ فاسیدي یا نه فاسیدي یو خپل خدای کې مونږ اور امور منافیه د صلات د مجبوری ده لکه څنګه چې بناعله صلات کې امور منافیه د صلات لار شي دا انسان بزیه او دس وکي او د دبا څه قبلینه مخبل تر دا نقل حركات بقې بیت ابرادی قوماندی کې بشری کی حدیث شیرا پیلاب خیاعت سره کومش اسم قبول دي امام محمد بن تغبي موندا پدیم دیم کولر دي چې کوم ساکيلي خیر دی دې په باندې کوم انګار نه دی مون ایاده به د دیو جنا کو شریخ قبلې او د قبلینه مخ راښن مونږه فاش دی یو کولای حاجدا بوغا د اسنی دا وا کدا نو اهواز کدا وا که شوړو دا کتاب د خوارې شا د سنتین ساتو د دینه مقصد مست او ابو بارز چې د اسلام دی او د دین انتقال ته چون ساتن اوسه شوې ده په پاتې کېنو نو کومې صافوت کې چې بل شان کېږي د امون او دا بیا اکشمکه شروع کو ابو برذر رضی الله عنہ داګه پرون خپل کنټرول کړو داغه با تهذیب خایریږي او زین عمره دې معلوم شه دا سوق دی خدا تومرا خوږ رښتا په صحابه وغاندي بل څو ښه شرعت دی شه صحابو نه مشرو او دش خبر اقوالی او در وقتونی که دا هم رزید شریبی اقوف ادال قاضی چلا ترعا الى هادا الحمار صحابی تیرک الادقاضیی او در وقتونی که دیوی اندر شیخ ترک صلاته من عجی فرسیم ولې شي په دې مقام کې دا به وقوفه د مور پکاو چې وقوفه د رسول الله صلی الله علیه و صل الله انو کا په دې حاضر کې شریک شوم په دې ما ده هوا د دې دی څنګه کړی دا او تاثیر نه کړی أقول, سي اللح او تا تاثر کې سختي کې اباځي ير هو مادر رسول الله صلی الله عليه وسلم باځوي ير هو مادر رسول الله صلی الله عليه وسلم مخلاق دي ها ته اوس مونږ کې په باځي کې مادر رسول الله صلی الله عليه وسلم رفسال دي ورې ها باځي کې وي زه حج سو مت تسترت تستربت جنن دي هوستان کې راځم پالا به خوب کرے ته پرستر چه فرخصه نه نو هو ول و اني ان كنت ان كنت ترجمه اینی حق دی حروفی مشبابیل شیلنی ایسیم دی یید متقلندہ اینی کی این کون تو آن کون تو آپده این کون راجح دی اینی شیط یری ایسیم دکانا زمیر مرسو متصلده او, أو احبا ایلیا دائی خبر دے زملیا شتیا دائی خبر دین دے نبیرا احبا منصوب شی احبا و اینی کن طلاعن لئن ارجع الى آخرين. او اعادت سيشي ان كنتو مبدل منهوشي و ارجعتنا بدلشي. مبدل منهوشي بدلن مبتلاشي. او احب خبر نباب مرخوش. دو مولمين دو وید که کمشه ده خصوفه و ده خصوفه که ده. ده رویت خو مفصل خباح ده خصوف و ده خصوفه دومره دا چې دا تامره من لوحي خداي ذکر دے دا اول کاشته چې د نه دا د شکی په لید شوی دا ثواب چریدا د دې سب اول د کړه هر چه مسالات د بوذاق او د نفس په صلات کې د لور سمباب کې ده بوضاق و ده بوصاق و ده مخاط و ده نخام و نخام و پورا تفسید اعتبان رسما صحبان ترشوه ده باب تین تیس ده متعرض بابون باب حق البوضاق و باب حق المخاط باب لا يفسق عن جمينه بسرات باب نيفسق عن يفساري و تحت قدمه باب کفارت البزاق في المشجد باب دفن نخامت في المشجد باب نزاب درح البزاق فالياخو بطرس صوبه دا کوم الفاظ دي دي او البته پرودا حسين البته نحا قصادات کې پوکي کول اموسني خودلته مخاطب باب ذکر کړل دي پدې نحفه ته حديث نه ذکر کړل باب یوزو البصاق والنفث في الصلاه فذغلك په کم دي کې نفخه دي کړه هم او ته کوم څه دي او مصره ذکر کیو دیکھ حلیر دا عبداللہ امی اللہ آس پہ ابو داود دا زکر کردے صاحبنا اول تا دال فائده سمنا نفخا سی آخری سجود ہی سی وقال اوه اوه فی آخره ترمذی و نسائی هم نقل کړی دي هم وسنی فضل الرحمت ذکر حدیث کې اختلاف دی سنت کې قرار دی دې په حکم کې انین او بوکا پر شو دی کوکا باندې مخمش د ماذ نقق کوي کومه هم نو او تحقیق مخه شوې ګوره باب نزاکیر علی الموثلی تقدم او انتظر فانتظر فلا باز. موثلی باب نزاکیر علی الموثلی تقدم او انتظر فانتظر فلا باز. پا دیکی کم روید دسا هدمی ساعتی دید. پی رسول <سؤال> الله صلی الله علیه و آله وقت اشارہ کله ته مست پاته او ورسته ما در روان دي بابرک دې صلاح کې انسان صادم دغره وې ته او په کذیک مکه شې رسول الله صلی الله علیه و آله تقدیم اشارہ کوله او افش د دې ته لکه رسول الله صلوات الله علیه وسلام په دامه خپل جی شي شخاله یو صلات او وکتري په اخر صلات کی وی ور دي کې چې کوم حدیث راغله دی او دان فاز دی چې قال کان الناس یصلون مع نبی صلی الله علیه وسلام فَصَبْحَبْاونَ مَنِ دَا حَدِيثِ اتشَوْرِ فَقِيرَ نِسَانَ لَا تَرْفَانَ رُوسَكُمْ حَتَّى تَثَوِرِ جَعَالَ جَلُوسًا فَدِيكِ خُو خَارِجِ صُلَاةً فَقَدَ آخِرِ صُلَاةً تَنْ دَوَرْ كَرِينَ بَلْكَدَ اَخُذُ رَسُولُ اللَّهِ اسْلَامُ نِسَانَ لَا تَعْلِيمُ د مخینه په کړی وی چې د سنونو باندې مخ سر نور کتاوی هغه په کم مناسب باندې مؤثری دا حدیث را ذکر کړ ول له عالم په داهه صلاح کې رسول الله صلي الله علیه وسلم د دا خو به دا وخت کلام شي چه پاعتی و مانده کی دران اکرام جائیز او دعوید و خبیص او دلته چې منگورو داخو خارج صلاح کی حال رسول اللہ اسلام تعالیم برادی او کلیو پاعتی صلاح دام صلاح چه غیر مسلیم و سلیل خط حوت زکه غیر مسلمان مسلیدا فطر کول او د مسلید فطر غسل ته دی غیری مسلیدا خام فقها و مسافرین زکات را غیر مسلید نه غیر مسلیدا او کله کړه دا کی چې ترجمان او حضرات او بحثه چوریدلې یو خاص موږ موبایل باندې रिंग راشي نه زپو مان ځکه باندې ودی شم مرکز کې یو په مازه ولاړو لري مراریه مکتیसेवा پرويذ کې یو په مازه ولاړو موجې او زه جماعت داخلي زماده نور یو او आवाज ما څخه بند کا بند کا مړ دي ته وګوره لکه تاسو ته څنګه فشار دی ما غو تاسو ته کې سبق موي وي خدای او ته پالिती څخه بندي کې ګوډي کړم نه شو تاسو ته غېلې شي به خوری څخه د خلق دي نو کله کوله دې مانځي کې سبقونه شوې کې مسئله ورته نه ماله ها یذ المومن به حاول ورلو شیخ ثقسان تصطبق او مانځه تزمخت شما او جماعت دغې طرف ته بل طرف ته ودرې نما پي وټه کالجه ماته او کتني شاريه راته پيستاو شه مزا فدوا خين رستراته وشه دغه خني مسله را چې د شانتي او سکاغه شوه خړی جوله پټ روان کی نذابه سم دي فطحه ناخلی لدې سم دي حناخلی شارې معلمين شه او دې د څول په خپل او پی کله چې تاسو ته خپل غلتې 700 ما په دې وجوانی وه علاقه دي چې دغه غلطۍ احساس د پته اړوندی دا اګه سره د ټاک وجنا یاد تان دې د وجنا د ور او شغله چې دته په خلاصہ مجمله څنګه دا او روسره دامن حاډه راځي دی دا من يصل جام مختصره خلاصہ اختصار دا شریرن مرضی فاید الشریر یی کی رسول الله صانده دیمدا چې د تلفظ د خسرم رضی او د تخسور رم رضی او د اختصار هم رضی او داود ود کی د اختصار دے او په وسیکه د تخسور دے او لفظ موفسرا هم راغری وی خصر مختصر اختصار شارح دې موږ په تفصيل کې څنګه خواړه کړې دي یو قول خدای دې چې خصر اختصار مان دې کې پام سا باندې تکې لګول مې سره په لاس شنول امثال دې تقدر اللهم کر خاتاجي ضمانه یو دین مانا دا خسر و اخصار دا همده چایات مکملی شی و نمگلی پایت شی ایر روی دا تاویل هم کده دی یو درین تاویل دا خسر همده دی سورتون که اخصار که سب دو سیدی زینه ووی چون سیده پاکو کما تیراغت ماتاجی میده دا غي تعویذ یو تعویذ څلورم دا هم دی چې خاطر زیاتار دا ادمی سمې صلوات نه نا کوي نه راځي چې مونته امي او عام حقیقت چې تعویذ ویني دا خاطر معنا کوي ییدین په خاصره باندې خدای لاسن پتو شوماندی ابو احران ام دغشان کی منخول بی ابو داوود امن ابي شیفا بی حقید دارا حد دارا جنار دیں آیا احلنات چی لیت دیتا بم دا غیج و اعضای کی را حد و ارتقل او کلچه ده قصد دراحت کهی مداتی رغبه ایسیم آلید او کده هی عزبان ده ابلیش ده جانات مراکو جیده مختصران ده کشوه ده با ده نور رویتنی کم دسیده دیده که اشکال ده قاتاجي دا بهر پرهیز کې د ته هشام راغې دا هشام هغه مشه هشام نه دی کوم چې هشام یو ور و دی ولکه دا هشام یې حسان دی ابو هلال راغې دی دا تزور فونيدي مصنف خود دینه هغوی اتنه خلقي تزور فونا دا کي جوړ زري سموسني پومين سند کله کله ساوکي علي ول ادا چې مصني په ابو الهدا کرن ته ذکر کړه د پتوابي کې ذکر کړه پتوابي کې دې زور فون کوي دا خود تقویته او تاکید د پاره وي أيها قالوا لقد كنا نؤمن بك يا نبي الله ولقد أطعناك ولقد صدقناك ولقد أطاعناك فإن الموضوع قد قال قدنا ولقد قلنا ولقد قلنا ما هو نبينا هو نبينا وهو نبي صحيح يتراجم قال لنا من هذه من هذا لعنه عفته من حادث قالوا ليكم عن النبي صلى الله عليه وسلم العذرا فصلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم قالنا صلى الله عليه وسلم قال على ضوء نبي ثم تکرموا اني قرات الكتاب عنا تو عندها تو عندها تفقر الرجال د یو شی کی موسانی په دې مقام کې یاخذ عمر دا اطنقر کینی لا او جاهل د جيشي وانه صلات تدینه اجازه معلوم شو ندیم حلیل او رکه د رسول الله صلی صل الله علیه وسلم یل طغ او او کله د سونار او صلو بدینه هم جوار معلوم شد ک رسول <سؤال> الله صلی الله تعالی کا معذکی دا خبره یاده شولاو دیتي فکر وک دا بهر را دار سنیره یتی دی ته سړی سپوس کول او هغه چې ستاسو هم پټنلي کې دراځي به گا سوی د شيوې او 27 هم نه یې معلومه چې تاسو سیمان دیګه کومه صورت نه وی دي دا سارند او درحال یو د ښه خبرای شي هم دي موږ هم چې زموږ امام صفار څنګه صورتونه دي نداغه سلیخ معلوم دې شی چې را خلکونو چې دا بهرې په متعلقې دا کوم طب سرکلې چې دا بهرې حتمن دي راه دې نكتبې نا او تجربه دا ابو هرامه السلام معلومات وګاته به دی غاڼې صورتونه یو یا ورته خبرې لکې کرنے کې خپل مانزه دې کړ هم نه نده <سؤال> چې چاته بچیې شي شاغا یز د خپل معزز نه هم نه خبره ما ته خبره ده ما معنی تاسو څو فکر د پیغامت شو د دې د 2 2 نیو لیکه نه درین نمبر نه بلکې چې راځي شيطان غره جي اوه بچمس کور مال نه کوئی يز کور او کور مال نه کم صلا حتا چې پته بوته نهږي چې کم صلا خو دې مخام کې او سوچنارت کو نو څه دا کومه ده زم په شیتاو شیتاو په خپل د دې څه تفکر دی چې د دین سره د مازه دو مور سره تړاو هغه جهیشو لقد رسول الله شه صدقه وکيو دا تف او دا هر نه تفکور خو مازي کی تفکور او yra دو تفکور چه دي نل او جه جي شي نشوي له چې دای په مقام د مث کی ویل او کنا دای په مقام د تحسر کی ویل واقعنا بشيوانه قرقلي دا د عربه له ویرنا په مان دي چې تواشه دي مخا ما دي کې په دوره کاټ باندې سلام ګرځول دي یو قات فتح ورکړی ابو موسی شریف فتح ورکړی دا دې یوه سرنطنه خیرت د ابو موسی عمل پاتې شوې ابو الله تعالی عبد او تاسو اغه یادش کې وی چې مارک به دا خبرو کړه خلاص ته طبیقه دا داخریت کې کورو خې دې دا تیکر لیکن ظاهره خبردار الله عالم چې دا هغه په مقام د مسکینی دی چې ما کمال کړی بلکې په مقام د تحسر کې ویلې په مقام د فسو کې ویلې چې افسول دا پاماستو داسوټینا کوم د بحرین مال په مانځ کې متفقوم چې څومره به څنګه دا ځان ورو پرېتی د شیطان دا کوه په دې پران د دی شوه ده په فیزات او صفات او لرون باب هر کله راځي د مسلمان دی موثنی د ذکر کول دي او یو سلو سلو شپه ته کیږي سره روان دي ومن بعد کې ورای شي بسم الله الرحمن الرحيم بابا ما جاء في الصحن تاو کما دیم تر کول کنه او زکه چې دا مونګ پټیشنونه دروونه مونګ نه